بسم الله الرحمن الرحيم نن بمنگا په تيسير او مصطلح الحديث کې په الباب الرابع کې او الفصل الثاني معرفه الروات کې بمنگا او ما نوع عوایو چې هغه معرفه المحمل دي په باب کې دو فصل یو فصل کې لتايف الاسناد چې دا سند بازي امتیازی خبري اغه ذکر کولې او دویم فصل کې چې هغه د رواتو معرفت نو دی تا تا چی او درویانو معرفت نو نوبدی کې تا ته داخې چې وګوره صحابه سوق دي تابعین سوق دي او قطر اویان پسند کی خپلवंश کی دارونه خویند دی دارین یا بازی اویان دغه نمونه به مشترک وی دپلار نیکنم هغه به مشترک وی نمونه به یو شاندی لیکن اراویان بدر حقیقت هغه مختلفی بازی اویان هغه بداسی جپ ظاہر باندی پ با پخت کی تحریر کے باغ یوشان لکھ لے کی گی لیکن پتلفس کے بعد ا گئی وینا اگ بدلی باجر اویان اگ بداسی چ داغی نمونہ بہ مشترکی لیکن دپلر نمو که اغهبم تحریر کی, لیکن کی, کی, کی, کی, کی, لیکن کی, کی یوشانی لیکن تلفظ کې باغه بدلی نو تلفظ کې کله باغه په اعراب کې دیوبل نجدای او کله باغه په نقطو کې دیوبل نجدای کله داسی چې د پلانونو نمونه یوشانی لیکن دراویانو په نمونه کې تحریر کې اغه یوشانی لیکن په تلفظ کې اغه جداوی بازی راویان دا د پلار د راوی نوم و پلار نوم اغا مشترکی لیکن پای که اشتباه صرف تقدیم او تاخیر سر رایشی نو دا غا مختلفی طریقی دی ننده معرفت المحمل محمل دا دیتا وی چه بسانت کی کلا یو راوی داسي استاد نه اغه روایت کئ چپا غنوم باندې ګن استادانی او دے د د د دی راوی دوست ازانی دري استادانی او دے دا غینه روایت کئ لیکن اغنوم په دسي انداز کې ذکر کې چې پته نه لګي چې دیدل تکم استاد یادې لکه مثلا بعض راویان اغهوی حد سنا سفیان نج سفیان ذکر کئ اوس د راوی د دوانه سفیان استاد استادان دی سفیان سوریم استاد د ابن عینه استاد دی اوس د راوی د خبره وضاحتونه کی جزده کم سفیان نه روایت کو ما قدارنګ مثلا امام بخاری داغه باز اوقات داغه په شیوخو کې داغه په استادانو کې په یو نمنه غن استازانی لکه مثلا امام بخاری او حدثنا اسحاق نو قصد امام بخاری په اساتزو کې د اسحاق په نمنه غن استادان دي نو زدي اسحاق, اسحاق را کم استاد دی زکه مخکی وضاحت نه دی کړی چې اسحاق ابن فلان ما صرف لیکلي دی حد ثنا اسحاق نو اس د اسحاق نه کوم اسحاق مراد دی نو دا کلا د محدث تر طرف نه زکه محدثم یو راوی دی نو کله د محدث نم دا کارو شي د صاحب کتاب نه محدث نوم مراد صاحب کتاب او کلا کلا د راوی نه سند پمنس کیم دا شي یو بل راوي هغه د خپل استاز په دسې انداز باې نومزیکر کې چې قاري ته پتنې لږي چېره دلته اوس د د د استاز نه کوم مراد دی نثالونو سره به خبره اووااضی ه معرفت المهمل دمهمل دا داغی معرفت دمهمل دا معرفت قال لغتا اسم مفعول من ال احمال مهمل دا دا اسم مفعول سی غدا او داده ده دا احمالنا احمال مزدر ده بی معنی ترک پا معنی ترک بانی محمل ستوی پری خودو توی محمل پا معنی ترک بانی پا معنی ترک باندی چتی پری او ترکی کی کا کان اوس دی له دا او اصول حدیث کې او مصالح الحدیث کې دا نو مد محمل د دی دیل ولې کې خودی دی کان الراویا گویا کې راوی ترکل اسما د پره خود اسما اسمه پره خود یعنی سم مطلب ینېو اسمی ذکر ک مثلا راوی ذکر ک سوفیان اوس دا سوفیان دا لفظ دا پری خود مطلب د لیکلو نباده پری خود او د سره مخ کی ذکر نک چیردا سوفیان ثوری دی او ابن عینه دی او ترکل اسم معنا دا دادا چی دا راوی نو می راوړ دی لیکن بیا مخ کی او سرا نور وضاحت نده زکر کڑه چیرد دی سفیان نمورات سوری دی او کدا ابن عویه نده یا لکه اسحاق نمی راوڑه دی تای زکر نه دي چی دے. دی اسحاق نمورات کم یا اسحاق دی ابن منصور دی تارنگی ابن راہوی دی یا بلیو دی نو قَأَنَّ الرَّاوِيَا تَرَقَ الْإِسْمَا گویا کہ راوی پریگ دی اسم لرا پریگ دی نم دا استاز لرا نم دا شیخ لرا بدون ذکر بغیر د ذکر کاولو ما دا آغا صفتنا یا بغیر د ذکر کاولو دا آغا نمنا یومیزو عن غیری چی جو دا کئی دل را عن غیره دبلنا شو لگو تا سفیان ذکر کی او د صفیان دا نم بزداوم دا سپری دی بغیر د ذکر کولو ما دا آغا لفظ نا آغا سوری دی او ابن عویه نا دی دا صرف مثال پتور دا تبیما صرف دا عبارت چیتا ستاو لگی بدون ذکر ما بغیر د ذکر کولو دا آغا صفت نا سفیان ذکر ک لیکن ثوری او ابن عینه د اوس را ذکر نک زکه که دغه سر را ذکر کین یوم یذو عن غیره جدا به کی دلره د بلنا که ثوری اوس را ذکر ک نو مطلب دا د چره د د ابن عینه ابن عینه جدا ک تمیز را وستا او که ابن عینه اوس را ذکر کډه وی نو د ثوری نه به امتیاز راغلی وی استلاحنا استلاحنا د دینه مراد سه د ان ير وی راوی چه روایت کی راوی عن دا دا سی دا دا سی شخصین د داسی دا دو استادانو نه دداسه دو افرادونه شخصین نه مراد دداسی دو استادانو نه ا استاد مراد دی دوی ذکر کړي دي حالکه د دو نه ګڼم کی دي شو کمس کم, کم لگا دو حکم کم چه رواه تو کی راوی ان شخصینی دداسه دو راویانونه دداسه دو استادانو نا متفقین چهغه متفق وی فل اسم فقط ونم کی فقط کداري آغی نمونه هغه یو شاندی لکه مثلا دی وی حدثنا سفیان خ او مع اسم الابي یا د د پلاانو نوونه غې مور سره وي مب د راوی یو شاني او بل دا د مخې د پلار نوم لیکن د پلار د نوم اوس د ګړو راانو لکه نمونه او د پلار نمونه هغه مشترک دي لکه د دی نه مخکې تاسو وویللی چې تر د اولله سپورې عبدالله ابنی حار اوس یو محد سو حد س عبدله ابن الحار په صنت کرا شي اوس کمی یو عبد الله ابن ح په نوبانې خو له سراویان دي لکه تاسوویل په معرف فتل متفق او مفتقې چې په نوبانې لګ بعض قات او لهول له سراویانغ نو اوس کمی یو دی. نو راوی داسې صفات او سر از ذکر کی چې پاغي سرا داغ استاز وضاحت وشي او تميز وشي د بلنا او نحو دالک او یا د دې پشان کنیت داسې ذکر کی او یا د سل لفظ ذکر کی چې اغا پته نه لګي چې راوی نه مراد کوم یو راوی دی ولم يتميزا او دا دوانه راویان دا جدا نکړې شي تميز رانه وستې شي بما په اغه صفت باني يا پاغ نوم یا يا پاغ قيد باني يخص كل كل ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما او تميز رانه وستې شي د دوانه بما په اغه صفت باني چې خاص دي هر یو راوي منهمه د د دوانو مطلب دا دي چې یو راوي نوم ذکر کی او غو نوم پری دي بغیر د ذکر کولو دا صفات نه چپایي باندې د بل نه جدا والي راضي نو لکه هر یو راوي هغه یو خاص قید سره او په یو خاص صفت سره د بل نه ممتاز دي لیکن د نوم ذکر ک او لیکن اغه دوونو استادانو کې د تمیز رانه وسته چیر دل تدین مراد کم یو هر هرې استاد اغه سره خامخه داسي وقید ذکر کیږي چې اغه قید اغه دغه سره خاص وي او سوری سفیان سره چې سوری ذکر کی نکو سفیان ذکر نم کی بس اغه سوری لفظ اغه یو خاص قید ده هغه دبل نه جدا کړي ده ولم یتمیزا بما خصو کلو واحد من هما اوجودا نکڑیشی دا دوانا استازان بما پا آغا بانی چی خاص ده هر یو واحد هر یو راوی من هما ده دی دوانونا دا خود دا تعریف شه مطا یا ذر ال احمال محمل دا کل نقصان ورکی یعنی مطلب چه پا دسی یو سند کې دی او راوی نوم اغه راشی او پای کې تمیز نه شوه د بل نه پته نه لګي چې د دینه مراد یو اوراوی ری نو دا په کم وخت کې zarar او نقصان ور کوي يذر الاهمالو اې اهمال په اغه وخت کې zarar ور کوي ان كان احدهما ثقه خصوصن په هغه وخت کې کله چې په دې دوانو راویانو کې یو راوی هغه ثقوی او بل ضعيفي نو د سین او ته چرتا داغې نه مراد ثقوا او در حقیقت ضعیف ضعيفي یا ته دا غراوی نه ضعیف واخلی او در حقیقت غراوی ثقوی لانه لا ندري زکه چې مونږ ته پتا نشتا جمنی شخص المروی عنه ہونا مروی عن هو یعنی استاد مونږ دا پته نشته چې دا غو شخص د چا نه روایت شوه دی د کم چې استاد دی او د راوی خپل استاد نوم غستې دي لیکن مونږ ته پته نشته چې د د استاد نوم څکم یو دی لانه لا ندری منی شخص المروی عنه ہونا او امام بخاری مثلا د دومروي ان هو د دو استاد دی اسحاق مونږ ته دا پته نشته چې د امام بخاري د دی اسحاق نه مراد کوم یو اسحاق دی فربما کان الضعیف منهما نودیر کلا وی فربما غریب بما نودير زلا ك ن ضعيف ا ويدراوي ضعيف منهما د دي دوانو یعنی څه مطلب د امروي ان هو ډیر کله په سندت کی دا یعنی ضعيف ا غوي نو فيضعف الحديثو نو په دغه وخت کې حدیث اغا ضعيف کړي شي یا مطلب دادے تا خبر لکا دا دی ته داغینه خبره لکه یو شان اغه والی او حقیقت کې غراوي اغه بل شان خوږي نو د دې وجنه اغه روایت داغه حکم اغه بدل شي نو اهمال په اغه وخت کې zarar ور کوي قوس مثلا اما اذا كان ثقتين قا اما اذا كان ثقتين هر چی کله چی ودا دوان راویان اغه ثقا ثقوي نو فلا يضر الاهمال بصحه الحديث نو پاغه وه ک مهمل د حديث صحت له نقصان نور کوي زكا لان اي منهما زكا هر يود د دوانو نا كان المروي چې اغه مروي عنه وي نو فالحديث نو حدیث هغه سحی دی لگا او مثلا د امام بخاری اساتی زدی اسحاق ابن راہوے دے که اسحاق ابن منصور دے یا بل دے یا بل دے اٹول کرا خلق دی بخاری دا روایت کئی نو که مثلا تا تا ذکر نمشی نو چونکہ اٹول سقہ راویان دی ټول سقہ اساتی زدی او بخاري دی بخل صحیح کی روایت اغستم دی نو تول سقر او یان دی کتا تا دغی اگر نسبتو نه پته اونم لگی ام اگر او یان اگر روایت اغه صحیح وی مثال ددی ارا کان سقتین دا مثالونه ذکر کړی دی په طریقه د اللف نشر غیر مرتب باني يعني كم شي یو راوي سي قوي او بل ضعيف فراغي مثال روست ذکر کړي دي او كم شي دوه راویان سي قوي داغي مثال مخکي ذکر کړي دي مثاله اذا كانا سقتين كل چه دا دوه راویان دا سي قوي ردي مثال څنګه دي لکما وقال البخاري من روايته عن احمد عن ابن وهب لکهغه چې واقعي دي د بخاري د پاره د غد روایت نه په بخاری کې دا روایت راغله دي امام بخاري په سند کې ذکر کړي دي احمد عن ابن وهب اوس د احمد نه مراد اوس احمد سره غير منسوب نسبت نه دی ذکر کړي چې د احمد نه کم یو احمد دي فانه زکا فانه اما احمد ابن صالح زکدا ایم کانم شته چې د احمد نا احمد ابن صالح وی او دا ایم کانم شته چې د احمد نا احمد ابن عیسا وی نو پدی دل... پدی چې دوانو کی هر یو وی وکلاه ما ثقته او دوانه سقدی نو دی وجنه کتا ته د احمد پته اوم نه لګی اوم دا روایت دا صحیح دی نو دا خو د دغه مثال شو دویم مثال اذا کان احدو هما ثقتن کلچی یود دیدوانو ناغس قوي والآخرو ضعیفن او دویم ضعیف ہوی نو پا بیا یو خبر رازی لکه اوست مثلا گوری او پا دی که دا در آوینوم و در پلارنوم دوانا مشترک دی لکه تاسته بطاریف کیو بیلی نو دلتی مثالونا دوان راوڈی دي سليمان ابن داوود سليمان ابن داوود دراوی او د پلار نوم مشترک دي او سلیمان ابن داود, داود دا دا په نوم مختلف راویان دي بعضي راویان اغه سقد دي او بعضي راویان اغه ضعيف دي لو فئن ان نهو انکان الخولا فئن کان الخولاني اوس قدا سليمان ابن داوود الخولاني دې اوس نسبت دي کدا خولانی وین او غسه قدی وان کان الیمامی فهو ضعيف او کدا یمامی دے دی یمامی دے نو غضعیف دے یو پرسیبل استلار روانه دا چاغی تا مبهم وئی مبهمات د مهمل او د مبهم پمنس کې فرق څه دی ول فرق بینهما ان المهمل ذو کرسمه والتبست عینه ومهمل کی نم ذکر شوی لګتا سو ګوري احمد نم ذکر دے دارین ی سلیمان ابن داوود نم ذکر دے لیکن تعین کی گډوډتیا ده چید احمد نہ کم احمد دے ابن صالح دے او ک ابن عیسی دے سلیمان ابن داوود نہ کم یو دے خولانی دے ک یمامی دے نوم ذکر دے لیکن تعین نه کیږي ایکشوا مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغرا لا زینب رالا او دروازه اوټه کولا نو وې څوک یې وې ز زینب ما وای ایجو زیا نبی کمایو زینبا اوس نوم ذکر دے لیکن پته نه لګي چیرې کمایو زکه زینب خود غنو صابو داری بیبیان دي او داری پکورکی زنانه دي نو کومه یو زینبا نو نوم ذکر ده لیکن تعین اغه غډ ور دي او مبهم سره مبهم کی د سرا لم یسکر اسمو نو پګه د سرا مشکور نه لکه مثلا پر روایت کراشي چې ان رجلن یا عن رجلن او اصدار رجل سوق دے پتن لگی ان امراه د یو زنانہ روایت دے یا مثلا د دو استاد نو مرشی عن شیخ دے دا مبهم دے رجولن رجالن پتنه لگی چیر دا سڑی سوق دی د زنانہ سوق دی داروی سوق دے دا شیخ سوق دے دا د راوی نوم سده پتن لگی دا مبهم دے نو نوپ محمل او مبهم کې دا فرق دی پدی کې مشهور تصنیفات د خطیب بغدادی کتاب دی کتاب ال مکمل فی بیان المحمل او بیان د محمل او مکمل او کامل کتاب دی د خطیب بغدادی قتل تاسو سو تما بازي مثالونه هغه ذکر کړل د دې سبق نه د دې منګه بے پت څنګه لگاو چیر د دې راوینه مراد کم یو راوې دی نو یو طریقه هغه خدا داد یو طریقه هغه دادا د دا مهمه د تمیز د पारा بیا من مختلف طریقي هغه استعمالو یو دا دادا چې منګه ا د د دې سند ټول طرق اگر راجه مکو ټول اسانید اگر لکه مثلا لکه مثلا قا ابو بخاري ذکر کړي دی په سحي کې حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر ابن عون دا سند دې حدیث نمبر چې او دا روایت دی د د ابو جوحيیفه رضی الله تعالان هنا نوبي لصلات سلام اغولی د رایت رسول الله سلام بال ابتاح په مقام د ابت کی د فجا اه بلالون بلال راغې او فعاد نه او ب سات اوغ د اعزانان ورک د موز د دا د ابطح مقام کی د منزه او د غی ذکر ده اوس دا روایت ده اوس بخاری ذکر کړي دي حد دا سنا اسحاق قال اخبرنا جعفر ابن عون اوس د اسحاق ن کم یو اسحاق ده بخاری د اسحاق نسبت نه دی ذکر کړي چا د تمیز راشي د بل نه ير د دی اسحاق ن مراد د بخاری په زو کی اسحاق ابن منصورم دے اسحاق ابن راہویم دے اسحاق ابن شاهینم دے اسحاق ابن محمدم دے اسحاق ابن وهبم دے کم یو اسحاق دے اوس شی منگا او قتل نو امام مسلم عمدار ام اوس منگا جمع الطرق کو یعنی منگا دا حدیث دا حدیث په کتابونو کې راغونډو نو کله بداسي چې بخاري با غريوايت خپل کتاب کې پبل سند سره هم راوړي يا به التراوړي يا به بل ذکر راوړي نو بخاري نم اغبل سند اغراوالا خو اوس مسلم کې دا روايت ذکر دي دغه مسلم نم اغا سند راوالا خ ترمذی کی ذکر دے اغه نہ راواله ابو داؤد کی ذکر دے راواله یو زے ذکر دے دو ذکر دے هر څومره چي دي نو جمع الطروق اغه او دا ان شاء الله ز تاسو طبيعو ما چې په المکتبه تو شامله کی پدی کی پکما طریقه باندې منګه دا ټول طرق او دا ټول اساني دا وسنګ معلومو زديده پارا پدی مکتباتو کی دي کافی کار کړي دي اننا الحمدللہ خبر د ریسرچ غډې راسانه ده د تحقیق بس صرف یو بټنو او پاږی بانی اگر چی پې کې ته صرف یو قدرې سہولت راشي لیکن بیا روايات وت پخپل بیا ګوري انفرادي تور بانی بسې مکمل اعتماد بهم با پاږی باند نه کی قاسم دا سند دمن پسې مسلم کیو کته نو امام مسلم اغم دا روایت راوړې ده او اسحاق دا د امام مسلم هم استاد دی نو امام مسلم وی حد سنی اسحاق ابن منصور قال اخبرنا جعفر ابن عون اوس باچمن په مسلم کيو کته نو په مسلم کې اغه اسحاق سره ذکر کړي دي اسحاق ابن منصور ککل بداسی بخاری به یوزی کی ذکر کی ی اورایب محمل ذکر کی لیکن چوم دغه راوی ته بخاری کې بلځه کی او ګوري نو هغه به ذکر کړي باقاعده چې دین مراد فلانے دے اسحاق دے مثلا نو اسحاق ابن راہوے دے اسحاق ابن منصور دے بلځه کې نو جمع الطروق وو کی ی نټول اسانید غبره جمع کی نو هغه ته او ګوري نو که په یو ځکه نه ذکر په بل ځکه با اغاز کروی یو طریقہ غ دادا دا یو راوی داغه ده محمل معلومولو او داغه ده تمیز کولو دویم طریقہ غ دادا چته با داغه روا او روا عنه ګوري مطلب دا ده مشایخ او تلامیز به ګوري روا عنه به ګوري چې را دا محمل د راوي د د چاان روایت کړی دی او د د اچار روایت کړی دی نو کم چې د تلامیز دي نو هغه به وګوری نو په استستاانو او په شاگردانو باې به دغ محمل ته تمیز و کې ل د ا مثال داسې دی لکه ام صی هغه پهونهې کی کېغ روایت کوي اخبرنا قتيبه ابن سعيد عن سفيان عن سفيان اس امام نسائي خ اغد دو قتيبه ابن سعيد دا داغه استاد دي او قتيبه ابن سعيد اغد سفيان نا روایت کوي اس قتيبه دلته دو سفيان نا روایت کړي دي لیکن قتيبه نسبت نه دي ذکر کړي چیره دا زد کم قد... او صفیان نروایت کو ما تمیزینه ده ذکر کرده چیره دا سوری دی او که ابن عویه نده منگ چکلا دا قطبه دا غا ترجمه تا او دا حالات احوال الرجال چکم دا دراویان و حالات آغا ذکر کی لکه مثلا تا تحضیب الکمال و گوری. دارنګ ته مثلا بخاری و غوری د تاریخ کبیر و غوری دارنګ ته تهذیب و تهذیب و غوری د ابن حجر دارنګ ته د دا ګن کتابونه په دی حوالی سره دی ته چې دا کتابونه و غوری د قتېبه ابن سعید ترجمه و غوری نو داغه په استادانو کی بتاته ملاوشی چېرا قتيبه ابن سعيد صرف د سفيان ثوري نه روایت کړي د هغه صرف د ابن عينه نه روایت کړي او قتيبه ابن سعيد د سفيان ثوري نه روایت نه کړي نو چیتاته د قتيبه ابن سعيد په ترجمه کې د ملاوشي چې د سفيان ثوري نه روایت نه کړي نو دا خبره ده چې د سفیان نمراد بیا سوق ده ابن عينه ده دښوا دوی اځمه طریقه شو تا تاسو په تاولګي چیرې د قطې ابن ابن سعيد د په مشایخ او کسوک دی نو هغه په دغراوی احوال او تلاړ شي دا غي نه په اندازه والی دښوا د هغه شاګردان او د هغه استادان بو ګوري درېمه طریقه هغه دادا د محمل د تمیز د پارا چې خپل غراوی چا چې غرا کم راوي چی د داسه ذکر کوي چې اغه د داسه استاد مخلی او مخکی بیا تعیینه نه کې دا کوم استاز دی چې هغه راوی په خپل لا د دې وضاحتو کې چې کله ز داسه ذکر کوم یو استاد بغیر د قید نو دغه نه مراد بدای لکه مثلا د دې مثال داسې دی اوس عفان ابن مسلم دا یو سي قراوی دی عفان ابن مسلم د روایت کوي دا حماد ابن زیدنا هما او دا حماد ابن سلاما نا هما دا, دا حماد ابن زید او دا حماد ابن سلاما دا دوانو نا روایت کی دا دوانا دا دا, دا استاذان دی نا اس کلا کلا عفان ابن مسلم پسندت کراشی او دیوئی حد سنا حماد قاضي حماد نه مراد كمي يو دي زکه د دوانه د استادان دي ابن سلام هم د استاد ديو ابن زيد هم د استاد دي <تصفح> <تصفح> نو اس امام زهبي بیا پسيره عالم النبلا کی د د بارے کی وای محمد ابن یحیی ذهلی د د عفان ابن مسلم شاگرد دي د تبو سوګر د محمد ابن یحیی زحلی دیوی منتق عفان ابن مسلم زمو استاد ویلی چې اذا قلت لكم کله چې ز تاسو ته تا او او یو روایت ز تاسو ته تا بیانو ما او پای کی ما تاسو ته تا دا ویلی چې اخبارنا حماد منتق خبر دا روایت حماد بیان کړي دی او زده حماد سره قید ذکر نکما یعنی ام دست محمد ذکر کم نو دایات ساته همیشه با نه مراد ابن سلامی یعنی که چر تزما حمد ابن زید مرادی نو زبا بیا نم پورا اخ لما چه اخ حمد ابن زید خو چه کلا اخبارنا اخ برنا حمد ویلی نو با داغین تاسو اوزیو سر قید ذکر نکم محمد لی ذکر کم داغین با مراد ابن سلموی اوس دا راوی په خپل وضاحتو کې عفان ابن مسلم په خپل د دې وضاحت کړي دي او دا غو نه دا بیا کتابونو کې اغا منقول دي څلورو مطريقه غدا دا چمباده محمد راوی دا غ تميز څنګه کو دبلنا چددي دوانو راویانو خپل منس کې داسې ملازمي یعنی دادوان راویان د یو بل سره خاص ہوئی. د یو بل سر خاص ہوئی چه منگ تا با صرف داغی داغ خصوصی تعلق دا پته لگی. چیر د انہ مراد دا فلان کې دی ٹک شوا؟ او بارحال دا چه لکه چا تا بیا یو عالم وی یو داغ ممارست وی نو آگه تا بیا پته لگی. لکه دادی مثال دا سی دے اوز اگر ذکر کوي په خپل صحیح کی حدثنا محمد, حد محمد ابن سلام اخبرنا وكيع عن سفيان اس حدثنا محمد ابن سلام اخبرنا وكيع عن سفيان ودلته د وكيع او د سفيان حواله سره اوس په دېږي کی وكيع راغله دي او سفيان سفيان نو اوس مراد وكيع سفيان نریوایت کې چې سفیان نو مراد څوک دی دا ابن عیندی او کو سوری دی زک وکي چې دینو د دوانو روایت کوي د وکی استادانو کې سوری هم دی ابن هم دی نو دایات ساتي وکي د سفیان سوری مشهور شاګرد دی یعنی وکي او د سفیان صوری منس کی د شاګردي او د استادې یو یو مشهور تعلق دی او وکیل سفیان صوری په مشهور شاګردانو کې دی تخوا <تصف> ښا او چکلا دا دی وجه نا کل چی وکی صرف صفیان مطلق ذکر کی محمل ذکر کی و دا غین مراد صفیان سوری وي زکا وجه دادا چی دادا دا, دا, دا, دا مشهور استاز دے او وکی د دا, دا صفیان سوری نا گرن روایات کئی او دادا د دا دا خصوصی شاگر دے کل چی دا دینا مراد ابن عوینوی نبیا وکی باقی د دا, دا صفیان سر قید ذکر کئی ٹک بے او سر باقیدہ قید ذکر کئی چیرا دین مراد زکا وقی چی دے دے ابن عوینہ نا قلیل روایہ دے یعنی داگا ناڈید کم روایت ذکر کئی او چې کله وقی آغا صفیان ابن عوینہ مرادی نبیا یا خوی نمپورا ذکر کئی حد سنا صفیان ابن عوینہ یا ذکر کئی حد سنا ابن عوینہ یعنی با باقیدہ دا بیا داگا وضاحت کئی او چې کله مطلق ذکر کئی دبا داغین مراد سوری ویزه کې وجدادا دا چوکی د سفیان سوری نه کثیره روایت دی اغه داغه نه کافی روایت اغه ذکر کړي نو دا مختلفه طریقې دی او نور دا دی بهر التباغه قرائن ته ګوري احوال ته ګوري او داغینه با خبراتاته اندازه لګي او د دې بیا مختلفه طریقې در چن شال منکل بیا په روايات باندې من کار کو پي باندې موږ عملان کار کو نو پي کې بتا وسه د بیا پته ولګي چې د محمد راوی د تمیز د पारा تاریخ کار اغسوي بہرحال دا د محمل حواله سره یو خبری وی اضافی چې دا ماته سته اوکړي